і вдурено в браму ночі, в духовний морок, діяльністю сатаністичних адептів, від Маркса починаючи і через Леніна вчинюваною роздемонічністю. Крах духовний, окривавленою і обголодженою, обшахрованою і бікраденою в пекельнім грабунку духовному, обпустилася громада народів, мов Аталантида. Глибини вельзевулічної тюремності. Для всякої муки, морду, наруги, розтерзності, глуму, розпусти, дикости і всього подібного. У звірячо-язичницькому морокові і смородові. Дно ночі, галерність пекла, десятки мільйонів загнано в землю. Без війни. Сорок чи скільки? А в війні такого ж додано. Бо не спитали спершу, з Христом чи проти, прийняли проти, і випили огонь пекла в безлічі келихів, отруєних смертним гріхом. Вимовляючи речення Кубріяна, несподівано для самого зміненим голосом, як буває в різних грозах, на вирази з найсправжнішої дикції відповнутий щирого чуття, нестріха прибліднів і аж затинався з словами Мовк косноязичний і знічувався від якоюсь навіяною вагою. Зрештою розпачливо помахнув долоною і змовк. Виглядом пригас. Зненацька знов пожвавів і підкинувся рукавами. «Чого нам кам'яніти на брилах якимись надгробками? Пройдемось топольною алеєю. Нагадує про наше село». «Добра думка, я рада», – приєднався Олег, встаючи й поглядаючи – на частотні ряди пам'ятників серед низової зелені, ретельно вистриженої, і показав на неї. «Ваш труд над того світніми. Мій, мій, скрізь, стрижу рівно, відчуваючи, хоч так вшаную їх. Звик бути серед них днями, навіть іноді вночі, коли застигнутий негодою зостаюся переспати там, в колишній каплиці. Звик до смутку при їхнімому стані». «А що вам навіває?» «Зразу, як захожу до кладовища, вражає неозначима і страшна відчуженість незнаних», – згадує Олег. «Ніякими силами не спроможен її подолати. Відвернутість їх від мене. Дальша, ніж зірки. Від того прикрість обтяжує душу. Дуже болюче, до розпачливости. Незмога втамувати вразу з неї» і відчуття моєї провинності перед ними, чому не знаю. Можливо, від того, що я живу і користуюся всіма дарами підсонячного миру, а вони втратили. І невідомо, хто вони. Не можу уявити нікого, і від того теж бентежність. Бо звик мати образ живих навкруг, серед котрих існую, а тут нікого в уяві моїй немає, хоч знаю, вони тут полягли. Жаль безмежний обгортає мою істоту, а виразити того словами співчуття теж неможливо. Слух, лежачих під трав'яною поверхнею, запечатаний, як їхній зір. І насправді потіли ними для нас, а мають інші десь, для сили неба. Так далеко, що моя думка надламується в безсилості. Також примучує прикрий здогад, що його колись виражено написом на гробниці – що ми будемо такі, як вони Безгранична скорб Нестріха насторожено зіставляв Свої колишні відчуття і сповідь гостя Видно, доправдився і додає від своїх турбот Працюю тут, серед руїни Тіла багатьох незнайомих мені осіб І смутно, вважається прозорою намарою натяк Тут і я поляжу поземно подібному закутку, хоч рухаюся досі прямохідно, тут і в місті. Там, при неймовірній кипучості денного побуту, як на перепливі сотень річок, відчуваю також, що руїну. Не дивуйтесь, так, руїну, але іншу істотністю, бо її очам не видно. Вона проникає незмінно через всіх-всіх, і ніхто з неї не видаляється. Навіть трудно назвати її руїною.